Varför är det så viktigt? Det är en fråga om prioriteringar. Vår religion är baserad på det ultimata av alla sanningar, de universella och eviga naturlagarna. Naturen befaller varje grupp att expandera och uppgradera sig själv till det yttersta av sina förmågor. Då den vita rasen är naturens mest kultiverade prestation och vi omfattar den vita rasen, kan det därför knappast finnas något annat mål som ens kan jämföras i betydelse.